Šest. 5. četri, tri, va, 1. Evo nas tu smo, nismo vas još uvijek zaboravili i donosimo vam kao i svake subote sedam novih i zanimljivih činjenica, a osobito za one koji će utorak najći u bačvu na onaj zanimljivi kviz, tako da vi osobno, posebno ostanite s nama. koliko smo puta spomenuli bačvu nadamo se da će biti dubkom puna a nadamo se da će i vaša nepca biti dubkom puna jer kako su rekli nagrade su točene a kakva bi to sedmica bila emisija kada ne bismo pohrli i sedam svjetskih čuda antičkog vijeka a njih ćemo poredati po godini izgradnje jele krenimo Evo, Bojana je već rekla, pa mi onda krećemo na naš posao. Pa evo, za početak, najstarije svjetsko čudo i je jedino preživjelo do danas. Izgrađeno je prije četiri i pol godina i još se uvijek drži. Jako se dobro drži. Toliko je stara da je Isusovo rođenje bliže današnjem danu nego danu izgradnje ovog čuda. Sto tisuća ljudi gradilo je ovo čudo 20 godina, a izgrađena je kao grobnica faraona Kufua, kojeg su Grci zvali Keops. Pogađate sigurno, riječ je o Keopsovoj piramidi u Gizi. Mislim da je ovo za početnike onako, u kvizovima, ako ne znate za kelpsu u piramidu onda nemate ništa tražiti na kvizu, ali dobro idemo dalje. 6 godina prije Krista navodno je Babilonski vladar Nabucodonosor II. izgradio ovo svjetsko čudo za svoju ženu, eto romantika starog. Na četiri kata nalazili su se Semiridini, Semiramidini viseći vrtovi. Vrtove su opisali grčki povjesničari, ali još uvijek nismo pronašli ostatke tog vrta. Sa vrtova prelazimo na jedan hram koji je 50 godina nakon tih istih vrtova Grci su ga izgradili u današnjoj Turskoj taj hram u čast svoje božice. 200 godina kasnije spalio ga je Herostrat koji je želio postati slavan i ući u povijest tako što će uništiti jedno od sedam svjetskih čuda. I to mu je i uspjelo. Prema legendi iste večeri je rođen Aleksandar Veliki koji je kasnije obnovio hram, ali su ga gosti ponovo uništili. Od svega je do Danas ostao samo jedan stup. Hram koji se gradio 120 godina zove se bubnjevi malo Aretmidin hram u Efezu. 440 godina prije Krista Poz poznati kipar Fidija napravio je u 8 godina ogroman kip od slonovača i zlata. Kip je bio visok 13 metara, a prema legendi i rimski car Kaligula ga je pokušao ukrasti. No kradljivici su pobjegli kad im se kip nasmiješio. Ovo je kip je posljednje Fidijino dijelo, a riječ je o... Zeus ovom kipu u Olimpiji, naravno. A u vrijeme kad je Herostrad spaljivao onaj Artemidin hram koji smo već spominjali, vladar jedne perzijske pokrajine naručio je grobnicu koja je trebala vječno objavljivati njegovu slavu. Iako je dugo trajala, ipak nije bilo vječno jer su u 14. stoljeću vitezovi reda Svetog Ivana upotrijebili grobnicu kao kamenelom za gradnju Petrove tvrđave. Ipak grobnica će ostati zapamćena kao mauzolej u Halikarnasu. Inače, mauzole je bilo ime ovoga kralja koji nije dočekao izgradnju svoje grobnice, a odtud potiče riječ mauzolej. Visoko oko 40 metara i težak oko 70 tona, stavio je na ulazu u luku ogromni brončani kip koji je prikazivao boga zaštitnika otoka Rodosa. Kip je tu 50 godina kad je jak potras pogodio otok, a sva ta bronca završila je u moru. Kasnije su ostaci prodani židovskom trgovcu i to je bilo sve od kolosa s otoka Rodosa. I došli smo na top 1 naše ove sedmice. A, ko je zauzeo top 1? To je znači jedan spomenik koji je sagrađen oko 300 godina prije Krista i to ga zapravo čini najmlađim svjetskim čudom i time prvim na našoj listi. Ogromni toran, izgrađen je uz more pa je arhitekt dugo tragao za dobrim materijalom za temelje i kako legenda kaže na kraju iskoristio staklo. Na vrhu je svaku noć gorela vatra podržavana drvom i smolom i to zato što je riječ o, opet mi trebaju neki bubnjevi. Tam, tam, tam, tam. <laughs> Riječ je ovo nakon bubnjeva Svjeto Niku iz Aleksandrije U 14. stoljeću Jaki potres razorio je ostatke Svjetionika A na poluotoku Farosu Nisu uspjeli naći nažalost Tragove ruševina Eto, vidite u kakvom mi dobrom vremenu živimo, svi se nešto žale, a vidite kako je prije bilo, sve se nešto palilo, potresti, završavalo se u moru, ubijalo. Eto, došli smo mi lagano do kraja naše sedmice, za tjedan dana donosimo novih sedam činjenica, a iskoristit ćemo e, našu odjavicu da kažemo da je kod restorana Marun na podmornicama pronađene su dioptrijske naočale. Ako ste ih izgubili, javite se na broj 331, 593 javite se gospođi Slavici kojih je pronašla ako ste ih u međuvremenu već pronašli e, pazite na njih i nadamo se da naočale nisu prekrista Evo hvala našoj gospođi Slavici što je javila da je pronašla naočale volimo takve poštene pronalaznike stvari tako je, tako je, e, treba uvijek e, činiti dobra dijela. Eto, lagano se e, imamo još pol sata negdje do kraja programa. Mislim da bi dobro djelo bilo i poslušati do kraja baneta u playlistu koja je zaista sjajna. Večeras moram priznati, nisam dugo ovako divljala u studiju.